Роздираючись по розкиданому селу, щоб доглянути хату багатаря, і не находив її, так здавалося глядів тепер сам Гриц недармо понад ліси і гори, ніби роздираючись за своєю долею, що мали йому прибути від одної з дівчат» та в тій хвилі пронісся звідкись понадверхи, як і перед двадцятьми роками голос тримбіти, смутний і протяжний. Гриць застановився. «Все на смерть?» – спитав старець. «Не знаю, мабуть», – відповів хлопець і нараз прискорив кроки. Хоч і як він звик до звуків трембіти, любив їх, а в тій хвилі вразили вони його болюче. Старець не в силі держати з ним кроку, задихався і станув. Гріц спинився на хвилину. «Я лише тебе, синку, вернув долину, не годен більше. Ідіть», – відповів Гриць, «я спішуся, бо мене у полонині ждуть». «Іди, синку». «Іди з Богом!» – відказав старий. «Рад, що бачив тебе, а далі нехай орудує Божа воля!» «Побачите що на весіллі!» – потішив Грис щиро і нараз, мов на внутрішній приказ зняв покірний капелюх і схилився низько перед старцем. "Поблагослови, діду ще перед весіллям!» – просив. «Хто знає?» Як випаде? Чи успіваєте на час прибути? Поблагословіть, ви старенькі. Старець аж затрясся зі зворушення, захлипав. Благословлю тебе, синочку, промовив розжаленим голосом. Благословлю з усім добром і щастям, а не забудь свого діда. Не забуду, татку. І пішов гриць. В душі ніс не то смуток тугу, не то цісненну радість, а все з думками про весілля. Відтак стану і поглянув в долину. Де був його, як називає себе старий дід? От буще. Старець сходив чим раз нижче, чим раз нижче, між хати в долину, доки не загубився цілком. Непорушно стоять гори навкруги, непорушно гості ліси, Лиш хижуни, розпростерши крила, розкошують під небосклоном. Минула вже перша весна, Пишаються уже ліси, гори, У ясній новій зелені, Настає літо. Вже четверта неділя, Як виїжджає гріс На своїм чорнім густогрівім коні В ліс за Туркиною І не діждеться її. З надією від'їжджає, Сумом вертає. Може, засватили її «М'ясницями?» – думає часом неспокійно. «А може, віддала мати десь далеко звідси? А він нічого не знає, від нього про неї не чує, ніхто нічого не каже». У його серці розігралася туга. «Туга широкою струєю, яку вже ніхто інший про те не знає, то чорний кінь його один, певно, знає». Вижидаючи її тут лісом нетерпливо, він іноді і годину стоїть, спертий на нім, задумавшись, або виспівуючи тужливу пісню, або знов наслухаючи шелесту, що заподіяв би її присутність у лісі, або виграває на сопілці. А в кінці знетерпеливіше сідає на нього і вжене кроком скорим куди-небудь на розраду. Або дай до щебетливої слухняної санівокої настки, Котра відтак села годить, так і нині. Спершись на свого чорногрівого друга, Він дивиться острим оком, мав яструб, на ту білистежку,